<تصفيق> <تصفيق> احمدلله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه لطيفا <لتخيى> اما بعد فاعوذ بالله من الشيطاني الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 من شر الوصواس الخناس الذي وصوص في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزت اما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ویسر لي امري وحلو لقضة من لساني يفقه قولي د الله فضل احسان مونږ تاسوبان دي چې د الله رب العزت عظیم و شان کتاب کمچه تقریبا 10 11 شعبان باندې شروع شو آغا نن اختتام درسي د الله توفيق او د الله امداد سرا مون دې زه تر رسیدو د الله کتاب ویل بیانول هغه تا ناستا واخ ور کول د الله په فضل او احسان باندې کی ای سعادت بزور بازو تا ته نه بخشد خدای بخشنده دا الله په فضل کیږي ورن دا مٹو دا مټو د زور خبره نه دا قران الله رب العزت د انسانیت د فلاح د اصلاح او د دنیا او د اخرت د کامیابۍ لپاره علیګلې چې انسانیت دی باندې ہدایت عمومی د ټولناول ځانو پیژني زس مقصد لا پیدا د لا سره تعلق قائم شي او د الله هغه علی کلی احکام د الله علی کلی شي د ژوند نظام مطابق ولې ژوندګي ډېرې دنیا کې هم پدې سره دتا امن خوشحالي ملوشي او آخرت کې هم دې پدې نجات مومي دا د الله د کتاب د الله د پیغمبر دنیا ته دراتلو مقصد قرآن پاک الله رب العزت دغه مقصد د پارر علیګله او نبی صلی الله السلام و سلامه دغه خبره په یوګو د حدیث کې کړهوا دې دور کې اخر کې با نبی علیہ السلام فرمایلیو فتنه ډیرش دا سي فتنه بې لکا څنګه تور اتیاری د شپې پتنلې ګاټه تلالم مظلمه تیرې شپې پښنګ سړې باور کې د حق باطل پہچان نشي کولې تیر وای او دون ډېری بې نبی عليه السلام فرمای یو با ختماني چې بل وشوروې مسالې ویله ولکا هار عمل د تصبو لڑې چوشلېږي او یو دانا بلی پسي یو لازم کې تني تلي چې بلور پسي سمي دا صف فتنې وې نو صحابه کرام تطوس کړه او مل مخرجو منه یا رسول الله اېدا الله پیغمبر د دغه فتنو نه خلاصې لار سره ده نبیل السلام و علیکم کتاب اللہ دا الله کتاب دا د دغه فتنو په دور کې د فتنو نه د خلاصلار او واحد لار دا دا, دا, دا الله کتاب چې د فتنو حل له دا, دا, دا سه جامع کتاب ده او زکا د فتنو نه د بچو ذریعہ چې دی کتاب کې فيه نب او ما قبلکم وخبر وما بعدكم وحكم ما بينكم دا چې کتاب دی چې په دې کې د پخوانو حالات او تاریخ بایان شوی چې دا پخوانی خلک مخکینی قومونه او ملتونه کامیاب شو پس ناکام شو پس خبرو پاري کې عروج راغلو او پس زوال راغلو هغه ټول تاریخ امر ورکه بیان ده چې دا رینه انسان عبرت غستیش د مازینا او خبره ما بعدکم د مستقبلو د آینده راتلو هر څه هم بیان شوی سب کیه آینده کې حیند کې فتنی دي کوم حالات دي انسان د دنیا ای آخرت کے سمخی تی دا مستقبل خبرم بکیه دی او و حکم ما بینکم تاسو بسکا بی نستاسو د دی حال هم احکام او تبصیلات موجود دی دری زمانی دی مازی دا حال او مستقبل نبی علیہ السلام فرمای دا داسې کتاب لري چې د کی مازی هم شته مستقبل هم شته او حال هم بګی د ژوند تیرول निजामه موجود چې داسې جامع کی دی کا کتابي چې بای کې مازی وی مستقبلی حال وی دغه د فتنو مقابله کولیش او دغه کتاب د فتنو نه د وتول او هو الفصل ليس بالحزل دا داسی کتاب دے فصل دے دا د اللہ دا کتاب صفات دے ليس بالحزل گپ شپ نہ دے تدی تمام او تفصیل وضاحت ورکه شوی دے گپ شپ نہ لګئی خوص دا سی بہترین او جامع کتاب من ترقو من جبارن جب قسمه الله چاچی د تکبر د وجینا ځان یو چتګنه دې ته مي ضرورت نشته الله بدا سړې تبو هلاك و منيب تغل خدا في غيره ازله الله او چاچی د دې قران نه بغير په بل لا را کې هدایت لټاو الله به گمراه کی وحبل الله المتين هو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم نبی علی السلام فرمایي دا دا الله رسیده مضبوطه الله ته در رسیدولار دا د حکمت نडक د نسیت کتاب ده. دا صراط المستقیم نه او هو الذی لا تضیو به الاحوا ولا تلتب به الالسنا والله یشب به او من اوولما والله یخلوکو کهې رد د داسې کتاب دی چې په جبې نړی کېږي اولاماتې نهړېږي او بار بارویللو سره زړیږي نه هر زل چې ویللی توی ته اوس نازل شو نوې خبري دي والله تن قضی عجائب دون ډیر دي شیدې قران عجائب ختمي گنه تر قیامت پورې د علم د اصلاح د عجائب او خزانه د او سمندر ده والذي لم تنته الجن اسمعات اس حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا وګور جناتم جوریدلئ نریم د دې قران د دې عجيبه کتاب او د دې معجز کتاب او رې سره مجبور شوې وی چې نا سمې نه قران نه جنا ناشنا کتابو مورید. غسبدي کتاب من قال به صدقه. قران نه خبرې کوله. قران نه بیان کاو. د قران په ذریعه اصلاح کوله. خبره د قران و نو صدقه رښتیا ومن عامل بیه اجرا عمل پی که اجر باوتا ملائی زکر دا دا عمل بلکل د قرآن مطابق د الله د مقتضا مطابق بی او من حکم بیه عادل چاچه د الله د کتاب زان دا پارا قانون و نظام جوڑ کر فیصلی پی کولی نو دا با عدل او انسافي ومن دعا الهه هدي الى صراط المستقيم سوک چی قران تروبل للی شو نو دا به صراط مستقیم باندې یانی د دعوت کتاب ده دا قانون کتاب ده دا عمل کتاب ده دا بیان او دا خبرو کتاب ده نو دا داسی کتاب الله رب العزت دی انسانیت د پاره د هدايت را لېګلو خو افسوس چې نن انسانيت مومن او مسلمان خصوصا د الله د اعظم کتاب پرېخ دې دیتې شاکړه دي نه د الفاظ سره تعلق شته چې تلاوتیو کې نه د معنا سره تعلق شته چې ځان به پوي کې نی دا عمل سره تعلق پاتې سوچ په دې باندې خپل زندگی برابر کی نه د دا دا الله کتاب د جون تیرو لو نظام او قانون جوړک زکا مسلمان ذلیل او خوارش و من ارزن ذکر فان له معيشه زنکا ونحشره يوم القيامه اما مخواળો ژوند دنیا کې تنګشي پریشان او شي ننومت مسلمه چ سونو مسلو کې ګیرا دا ذلت غلامی غلامي دا ما شيبت خبت حالي دا بدامني دا دغه اصل سبب د الله کتاب قران پر خستل ضرورت ده دې چې مسلمان د الله دا کتاب بیا راوړي الحمدلله په قرن په صدې کې زمونږ شيوخه رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحم الله امامین قلاب مولانا عبد الله سیندی رحم الله او دغی شاگردان خصوصا شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمه الله شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله او بیا دوی ګرنشمیر شاگردانو په دې دور کې چې د الله کتاب شاته پسې پښور زولشه راواغس او خلکو ته د دې دعوت ورک د بیان ک چې د الله کتاب راغست لغواړي الحمد الله دا مون تاسو چناستي او دام د دغه شيوخو د مهنت ثمر ده چنن زمو تاسو لاس کې قران ده او 40 45 سورې مون و تناسو داسي پرې ټول ملک زې پزې د الله د کتاب در درسون شروع دی نو دا یو تحریک شروع دی تحریک در رجوع الالقرآن شاولیو اللہ محدیس دیلیویلیو چه دا دیومت دا زوال ندوتو واحد لار لادا دی دی دا دی د مسلو حل واحد داده دا او دا دا دا د عمل د اصلا واحد لار دادا چه دا, دا واپس د قرآن تا متوجه کول غاڑی الحمدللہ اغا فکر د شاولی الله محدث سې د لوي فکری ولی الله داغی امین امیننو وارث په وخت کې اشااد توحید د سنت چقرآې پا کې د علماء پلااس کې دی د طالبانو پلااس کې دی د امیانو پلاس کې دی د زنانو پلاس کې دی د ځانو پلاس کې دی خدا دا چې سررف پهې ااقفا نه ده په کار چې یاره کار رو واې کار اوسم خ ډیر پاتې او دا یو فکر په دې 40 45 روزو کې د قران فاحمه سره دامو چې ور کار کول غواړي وسم دنیا د قران ته ضرورتمنه نه ستاله ډېر د الله مخلوق د الله د دی, دی کتاب نه اوسم به خبر نه دغه مقصد او د فکر او د دعوت فکر الله رب العزت دا فکر سوچ مونږ تاسو ټولو کې پیدا کی او چې کم در رجوع اله قران دا تحریک شوور دے زمون دیم دا الله دا رضا دا پاره تر مرګه پوری بده کې حصہ وای چی قران ویل شو د سورته فیلنا دا لسورتونه د دې لسورتونو اهميت خدا دے چې سونو قران بیان شويره دا غټول قران خلاصہ لب لو الله رب العزت دې لس سورته نو کراغون کړي د قرآن کم مزامینو څو نو ویل شي تمام غټ غټ اهم هم عنوانات مزامین اصطلاحات دې لس سورته نو بیان کړي دین سدوي هغه دلته خوده لید الله رب سدوي هغه بیان کړي عبادت سدوي هغه دې سورته نو کې بیان د. دارن نظام سی کامیابی سی فتح سی دشمن سنگ ده دشمن سر کم رویه پکار ده دارن دنیا تا کم پیغام رسول غالی هغه خبرې چې کم قرآن تبصیلی بیان کړی په لس سورتونو کې اجمالاً دوباره داغه اعاده ده او دارن دا لس دا ما دونا همدی چې تقریبا هر مسلمان ته یا یادی منځ کې ویل کږ او دیکې د نوله السلام پورا زیم بایان شوي سیرت ې ورکې ځکه د یو انسان او شخصیت سوان او سیرت پای کې یو صبح بنیادی خبری د نوله السلام د سیرت او د زګ خبرې په دلسسو صورتتونو کې اشارتن معلومی کي. اول سوال د یو شخصیت متعلق دی کله پیدا شوه دی دویم دی د کوم قوم قبیله سره تعلق دریم دی چې اغاز زمانہ کې چې پیدا او ماحول یې سو دا شخصیت انجام څه شو دشمن رویه څنګه او ددوه سره څنګه بیا غلب او فتح راغلی وکنه او پیغام یې سو دغه لصورتونه په دغه ترتیب سره د نبی علی سلام گویا کی سیرت بیانای نبی علی سلام متعلق سوال د دا دا شخصیت پیدا کوله الهم ترکه ففال ربک باصحاب الفیل عامی فیل باندې پیدا وکړ په 50 ورځې پس نبی علی سلام پیدا ش. عامی فیل د کوم قوم قبیله سره تعلق ویلی الهه فقریش قریش ما حال دا هغه وخت څو چې په کومه زمانه کې الله رب العزه دائم مابوس اور ایت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض تو عامل المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون المعون دا طوله نقشا دا جاهلیت د نبی عليه السلام د با صد د وقت الله پيش د ژيبېګو د دینو د قیامت یتیم سره مسكين سره ظلم زيادتي کې د باغ معاشره کې هغه خلکو کسه عبادتونه کول نه هغه عبادتونه یو رسومو او یاوا ریاکاریوا او هغه معمولی شی نه چې د انسانيت ضرورتو پای کې بخلو او کنجوسي کور دا حالات دا معاشره خدای دغه شخصیت بیا شان مقام سده و اینا تو اینا کلکو سر داد آغا پیغمبر شان مقام دشمن او د دشمن رویه سوا او دا آغا سوا آغا سرا نقلی آیو اهل کافرون الابدو ما تابدون ولا انتو ما بیدون ما عابد غلبا ملوش و نشو آو اذا جا نصر الله والفتح ده د سیاسی غلب تسکره ده الله والا سیاسی غلبم ورک او طبت یدا عبیل حبیم وطب دائی معاشرتی او سماجی غلباوا معاشرتی او سماجی غلبم الله ورک زکا چه پاگا معاشره کې بدترین نمونه د بدترین سماج او د معاشره اغا بولا حبو اغا اللہ تباک نو معاشرتی فتح امرالا او دا دری سوراتونه سورته اخلاص فلق او ناس امام انقلاب مولانا او بیز الله سیندیری مولاوي دا بیان د فکر او د فلسفه او د نظریه دی سده پیغام د دې پیغمبر سره دی پیغام د غد الله توحید او د دنیا تروره دی پیغام او یو ترتیب تې سین دی چې وای معلوم نو سماجی فتحہ نو عقیدو نظریه او فلسفه او فکر تعلق د ذهن سره لري نو زهنی فتحہ او انقلاب په دې درسورتونو کې د زهنی او فکری فتح او انقلاب بیان دي دا درې انقلابات پیغمبر راوست ده. خود ترتی به داده سیندی وای اول و زهنی فکری انقلابي бяبا سماجی انقلاب نبي با سیاسی غلباو انقلاب دا به ترتیب دیو جناوی اغه سیاسی انقلاب چې اغا سماجی انقلاب نه لري اغا سماجی انقلاب چې اږي فکری نظریاتی انقلاب نه نه دا ناکام شور او اصل د ذهن د انقلاب نه ذهنی انقلاب با اول راضی اودغه زهنی انقلاب د د الله په کتاب راځي په با قران باندې با راځي نبی له سلام تم دغه زهنی انقلاب د بارا حکم غار هراء کې دو چې اقرا بسم ربک الذی خلق دغه زهنی انقلاب شروعات او د زهنی انقلاب سره بیا معاشرتی انقلاب راشي او د معاشرې د انقلاب نه بیا سیاسي فتح او سیاسي انقلابي برحال دی تاریخي سره د له سورتونو کې دا نبی له سلام هغه تمامه زندگی د باعث مقصد او گویا کې سیرت بیان شي د اخری دري سورتونو باندې له وخت کې وایي سورت اخلاص او علق او سورت فلق او ناس دا دري سورتونه دا در اصل امغه دا ذهنی انقلاب فکری انقلاب صورتوندید دی دې کې هغه نظریه بیان فکر او فلسفه بیان ده چې دا, دا سوره قران او د قران اجتماعي او مالی زندگی بیان شوه دا په فکر باندې بنارې چې په دې ډول صورتونو بیان شوید دا ویلی مو مفکې چې نظام او عمل شاته یو نظریه لری او نظریه بناوی په یو فکر او فلسفه باندې فکر فلسفه اولی دا غینه پس نظریه جوړیږي عین بعد عمل او نظام وجود درازي د قران پاک هغه فکر او فلسفه صدا او نظریه د اد ډېرو سوراتو کې بیان شوی چې د اسلام تمام عملی زندگی او عملی اجتماعي نظام په دې فکر او فلسفه بنا لري چې هغه ته د الله د توحید نظریه او عقیده ویل کیږي صورت اخلاص مکی صورت دی دیتا اخلاصم وای او ګڼ نمونه مفسرین لیکلی دي اخلاص وتوي ځکه دا الله د خالص بنده بیان دی ورک سورت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سورت تفرید ورتوي سورت تجرید وتوي سورت توحید وتوي تفرید تجرید کومغه معنا دیوالې پرته توحید چې دا الله دا وحدانیت بیان نه ورکی سورت نجات وتوي په دې عقیده سړې نجات مومي سورت الولایت سورت نسبت سورت معرفت سورت جمال له سورت موکش قشرا سورت مووازدا سورت الصمد سورت الاساس سورت المانعہ سورت محتزر مغفرت براءت دارنگ صورت مذکرہ صورت النور صورت الانسان او صورت الایمان تقریبا دا دوی نمونه مفسرینو ذکر کلی د صورت اخلاص فضائل کی رازی حدیث کی رازی د بخاری شریف روایت نبی علی السلام فرمای والذي نفسي بيده انها لا تعدل سلسل القران باغ ذات قسمی چې دا چا پلاس کې زما روحو قابزه او قدرت ته دا نو انها لا تعدل سلسل قرآن. دا سوره اخلاص دا دا قران د درې می اسی برابر ده تفسیر قرطبی وجو ویل ده ولی دیتای دا قرآن درې میسوی لیدا اوی وجدادا چه ان القرآن انزل اسلاسا قرآن په مزامین و مشتمل نازل لی سلسا منهو احکامن و سلسا منهو وعدن و وعیدن و سلسا منهو اسماون و صفاتن درې خبری دا. یوسل سے احکام دی درم 1 بٹ 3 بل ایک بٹ 3 وعد وعید تے او بل ایک بٹ 3 اسما و صفات دی نو صورت اخلاص کے دا قران دا غا درم مضمون بیان چې دا الله توحید و اسما صفات دی اخلاص کے بیان شي زکہ سلسل قران دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله کتابلیکله ده جواب اهل العلم واله ایمان فی ان نقله الله وحد تعادل سلسل قران جواب د و ایمان د بانه چې په حدیث کی صورت اخلاص تا سلسل قران ویل دینو د اصلل قران ویل دي نبی مستقل کتابلیکله ده جواب اهل العلم واله ایمان د دې صورت مقصد او دعوه ا دا د لا وحدانیت او توحید په دې صورت کې الله رب العزت بیانای سیندیوی امام انقilab رحم الله چې په دې صورت کې هغه نظریه او فکر بیان شوه دی توحید چې پاغه باندې اسلام د تمام مذاهب او ممتاست پدې توحید باندې د نورو مذاهبونو منتظر اسلام نورو کې شیر ده اسلام کې توحید ده هغه د توحید مسلې د بیان حاصل د دې صورت د صورت کې به یهودی مذاهبین بیاني دا به د صورت حاصلی یو بیان د توحید دویم تمام باطل ادیانو مذاهب دا غی رد چې په سوچ فکر او استنباط سره معلومي او درم د مسلمان د مسلمانانو د مسلمانو مت د کامیاب اصول ادي صورت بیانی بیانې د دې صورت خلاصو حاصل اوله خبره اول عنوان توحید دی نو دعوه د توحید بیان کړي د قوله هو الله احد د دعوه د توحید پدې با توحید باندې دلایل وای الله یک یو دی بلې سدار برخدار شریک نه لري نه په صفاتو کې نه په ذات کې نه په عبادتو کې نه په قانون او نظام کې هغه سره اے hey, صدار بر خدار شریک نشتا ولی نشتا یو دلیل اللہ الصمد ز کاغ الصمد دویم دلیل لم یلد و دریم دلیل ولم یکن دا درے او پدی صورت که توحید بیان دے توحید د ذات توحید قل اللہ احد یو ذات شتا موجود دویم توحید د صفات خو صفات ثبوتیه او درم صفات سلبیه ثبوتیه غ صفات چې الله له ثابت دي الله احد الله صمد د ثبوتی دی او سلبی صفات منفی چې ولنشت لم یلد ولم یولد ولم یکل له کوفوان نو سلبی او ثبوتی صفات دا توحید پدی طریقې دی صورت کې بیان رد دے پدی کې دویمه خبره د باطل و فرقه غپا غور سوچ فکر استنباط سره معلومي رد دهریو ماده پرستو کومونېستو او دارنګ د دا ملحدینو دې قل هو الله احد ا حد ذات است دا تصور خدا اس تصور نه دے محض اس خیال نه دے بلکہ هو الله واحد غذات موجود دے دارن بمشرکین و باند رد کہ مشرکین الله سره شرک شروع کرے دا دعاو او دا درو خدایانو نہ والا دنیا دتین تیس کروڑ خدایانو عبادت باندی اختلا هندستان کې 33 کروڑ خدایان دي د عبادت کې نو دا دوا او درو نه والا تر 33 کروڑه پورې نیمه دنیا په دغه شرک مبتلا ده چې د الله نه سیوا د بل عبادت کوي نو دا مشرکين ورته بدی صورت کې الله هو سمد الله احد دا پایره دارنګ پا آتش پرست باندې رد مجوس باندې او دوی خدایانو قائلو اي وي يا خالق الخير ده او بل خالق الشر ده يزدان ده او دارنګ رحمان ده هغه رد الله کو قلو هو الله واحد يود ده دونی دي دارنګ پا عیسايت باندې رد عيسا لسو سلاسه قائلو الله واحد يود ده دارنګ په عیسايت باندې رد لمي ولد لمي ولد په يهود باندې رد عيسایانوې عيسای بن الله ده يهودوې اوزار بن الله ده په اي باندې مراد بهر حال وا غور او سوچ سره تمام باطل فرق او ډلې په دي صورت کې الله را العزت رد کړي درې مضمون اغا دا سي استنباطه د معلومي د مسلمان امت د کامیابې اصول اور کې بیان یو عالم ده د شام عربو شوکه بار سالان او د امت په زوال او عروج باندې کتابونه لیکلي او فکرمن سړیو دی حواله ایو کتاب دې چې د امت د زوال اسباب سری بھائی که یو خبر کلید او دا درم خبر داگه دا استنبات و د سوچ مطابق تیرا او یو رس پریشان سوچ مکاو کو سو جدا چه تقریبا دنیا که یونیم عرب مسلمانان موجود دی تقریبا دنیا که دی وقت که سات عرب انسانیت عباد دی عرب انسانان دی. تقریبا ست پاس او په دې عرب کې یو نیم عرب تقریبا مسلمان نه نو هر پینزم شپګم مسلمان دون له تعداد د اومد دنیا کې شتا په دې کې اسلامی ممالک دی مملک دي او دریابی بحری زريعه او د تجارت لارې مسلمانانو سره دي نهر سوئز چې د دنیا د تجارت یو ګونجیو چابيده ا مصر سره ده ابناي بارفورس چې وي مغرب او مشرق یو کړي ده هغه ترکی سره ده ابناي هرمز عرب امارات سره دي چې بدی باندي د ټولي دنیا سمندري تجارت بنا ده غلار مسلمان سره داران 75 فیصد ګیس پېټرول مادینيات مسلمانانو ملکونو کې دي داران د دا مسلمانانو د ملکونو مهل وقو بهترینه مهل وقو ده د دې باوجود امت زوال وزير ده غلامه ژوندې رہی داران مغربي نظام د کفر نظام دی تسلوت دی به با دنیا با دی په وخت کې دنیا بانې ی وودی لاوي او امریکا حکومرانانی کوي دا سوجهده. او بیا هغه او مسلمان چې به دنیا باې 12 سال عاالمی بینلهخوامی او انټررنشنل حکومت او خلافت کړی ننولی زواال په یر دا سوچ میں کوو. پدې سوچ کې خوب راغې خوب میولید خوب کې سید ابن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او راته ما خوب کېولید ماته تاسو کو دو مد زوال وجه سره وای ماته وای چې umat په صورت اخلاص عمل نه کوي پاسې دم سوچ مه گو سورہ اخلاص کې د عمل سړي او عقیده هغه توحید دې خو یګدم الله رب العزت ذهن کې دا حدیث راوځي چې نبی عليه السلام فرمایلیو تخلقوا با اخلاق الله دا الله صفاتونه ځان کې پیدا کړئ تخلقوا با اخلاق الله اغه اخلاق الله سری بری صورت کې یو صفت د الله دې الله احد احد دویم الله صمد او دریم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا یو یود الله احدیت دویم د الله سمدیت او دریم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کوفو احد دا الله صفتو احدیت اشارہ دیتا وا چې مسلمان دے خپل ځان کې د وحدت صفت پیدا کی امت یوش، نن امت منتشر ده، امت یوکی گینا، امت کی انتشار ده وحدت پا کنشتا، امت اتحاد او یوالی نشت، امت قلو کین خطه ده؟ وحدت پا کنشت، دا امت کی وحدت پا کار، چه یوشی بینی، دا باطل نظام، دا زوال، دا کفر نختمی، زکاوی چې دغه سي جدا کړی دین وخیې چې جدای وخلیش تر نواله دا او چې یو وی نو بیا نشیوال دهم دا, دا الله صفات سمدیته سمدیت کې ماندا استغنا پرته دا بے پروايي داران مسلمان اومه چې سوې پورې استغنا نی خپل کړی د غیرو اگه غیره خپل کچکول زول او زوله خورکری لگنن اگه را دا دنیا دا مسلمانان و ملکون او خصوصا پاکستان آئی مف تا ورل بینگ تا ار وقت کچکول نی نو دی وجه نا استغناز ضروری دا خپل آسکری نظام چه بایه که بلتا محتاج نی عربو آسکری نظام فوجی نظام نشتا نو کومه مولي خبره پرایشی امریکای ته و ایرانشه زمون دفاع وکړي فوج نو ټول پارابو کې پراتی فوجي نظامي نشي اسكاري نظامي خپل نه ده دارنګ مسنوات د مسلمانانو خپل نشتا زمون ټوله ژوندګي د غیرو په مسنواتورا پیداوار زراعت کې شته نو امریکای ته کچکول نيسي وي امریکای را لغنه نو دا استغنا پیدا کول غواړي چې پخپلو وسائلو پخپلو خو اومتو دری او اغینا دا احتیاج ختم کینو بس بیا بس ریسترگو خی او درهم دا چه لم یلد ولم یولد اولاد نا پاک ده نو دغرن مسلمانانو کې دا تفرقبازی نا پاک که دلغاڑی قومی لسانی تعصباتو نا پاک که دلغاڑی اومت که صوب قومی تعصب ده دارنگ لسانی جگڑی دی قبائلی جگڑی دی دارنگ دا تاثباتی او د امت که دا تفارق و تشتتوی نو دا امت کامیابی دینش زکا ایک بالم ویلو ایک هو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کې ساحل سلے کر تاب خاکا شغر وی د دی حرم د پاسبانه دا, پاس دا پارابا دا نیل نا اغا تاب کاشغر پوره با دا یو کیگی اله با دا دغی حرم پاسبانی کیگی د امت با د دنیا لیڈنگ او د دنیا چه ده نو قیادت سنبال کریش نو دا در خبری دا دی صورت دا مزامینو خلاصه با. ترجمه مانه دا دا قل وای پیغمبره واللہ احد اغا الله د یکیو الله الصمد الله د حاجتونه سرګونګه لم یلد ولم یولد لم یلد نته څوک پیدا دی ولم یولد نده چانه پیدا دی نو والد دیونه ولد دی نو دچا نته څنه څوک نائب ستو نده چانه ایب دی نده چا پزیر اغره دیونه به څوک پزیر رازی وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ أَحَد او نشت ده اللہ لرا كُفوَنْ هَمْ صِفَت هَمْ سِيَال اَحَدٌ عِسُّوك ده اللہ ده صفت غونتے صفت ده چانشت تا پوس نبی علیہ السلام نشعو چه صف لنا ربک منتده ده خپل رب چه کم رب تم رابلے دا غصفت راتا بیانک بل روایت کی رازی نصب راتا بیانک دا یو غلط خیالو دا سوره اخلاص الله رب الیز جواب کې راولې قل پیغمبر ورته وایا هو الله واحد قلا چې تاسو یې تپوس کړی دی یو کیو تاسو نه نسب یې نه لمی علی د ولې اولاد هغه داسې نسب نه لري لکه څنګه چې تاسو د دنیاوالو دغه ته اړتیا قل وی قران استعمال دا قل اشاره د تش چې دا پیغمبر کوم عجی بغرايب حکمتونه ااو اسرار الغیب بیانای ناشنا علوم بیانای دا اصل کې الله خي دا وحي ده قل پیغمبر هوا او جواب هم دا موتریزی نو شو چې چاوی دا قران نو ذبی الله محمد رسول الله ځان نه جوړ کړي دا خود ساخته ده تا دا محمد کتاب دی نو په دې خپل سره جوابوش وش چې و ګورا ک چرته دا غخ پل تصنیف نو پا خپل تصنیف کی زے پزے قل نو په خپل تصنیف کې زې پزې خپل نو پکار بلکې دا پکار او اقول او نقولو زدا ویم دا سينوي وی قل توایا دا دایي دې اعتراض جواب هو الله احد هوا دا خو یو موی رد ده پاغا دهریو کمونستو ملحیدینو چاویوی تصور خدا محض تصور ده خیال محض ده الله ردو کو قلو هو هوا هوا اللہ و شتا اسی تصور نه ده پا دهریو ملحیدینو کمونستو رد دا زمین راجی چا ده ده نو سو کوئی زمین رشان ده نو زمیر شان رشان مرجنو نو معنی سکی گی شان ده ده لکه څنګه چې زمير قسي هم مر جنغوالي هغه معنا دغه زمير قصه ده بس پښتو کې معنا کی, کی قوله هو الله واحد وا شاندار چې الله اود او زمير قصه کی شي ها قیصادا په خدادا کې شیخ کابل ګرام راي مولانا په خدادا په خدادا نو بهرحال ذمیر شان ذمیر مرجنہ غواڑی نو, مر نو بس د شان بمانه او یاد راجیه ککن اسوال کی چیکم تپوشیو چ سفلا ربک نو ذا ذمیر اغه تراجی قل وره پیغمبر او هو الله اغه الله چ تاسو تا تپوس کړو احدن یک یودے اغه یودے ای صدر بر خدار پزاد صفاتو کی اغه رب نلری دلته احد و واحدونه قل هو الله احد دا سنا چی قوه قل هو الله واحد وجلال چی احدیت کې د سرنا کثرت ناراض او واحد هغه شی تویر کیږي کی چې سنا ست طریقې سره ورکی وحدت راغلی یعنی مطلب احدیت د کثرت منافره او احدیت چدینو و دا احدیت منافی ده او واحدیت چه ده اغا منافی نده مثال دا جی دیو سڑی او زوی ده اووی چلی ولدن واحد دا یو زوی ده. نو دا مطلب نه چې بل زوی نشی کې ده بل زوی موشی یا دقس یو بدا بلمی خو دا سی نشی وی ده چلی ولدن احدون دا نشی وی ده. لی ولدون واحد یا یو سړی زر یو درهم دی روپیا او و اندی درهمون واحدن ما سړی یو درهم دا مطلب نه چې دققه سي درهم بل دنیا کې ني خامخاوي خود سړی یو دی بل سرم کې دي تا سني شي ویل چې ایندی درهمون احدونا یعنی مطلب دا چې دا احد کې اس نیت نه جمع کی او واحد کې جمع کې دي شي سناس طریقې سا نو ځکه قلو هو <اللحو> الله و ذکر استوی و لم یکول لو کو فونا احد لا کوف نش تک زکا احد الله الله الصمد ده حاجتونه پور غون کی د صمد غنی معنی کوي مفسرین علما خو بس یو معنی د امیر شریعت سید عطا الله شه بخاری رحم الله اوئی بغیر کسی کا کام نہ چلے اور اس کا کام ہر کسی کے بغیر چلتا رہے دا سمج زمغزر صاحب رئیس المفسرین مولانا حسینی علوانی رحم الله اگا د دې معنی پروایت پر د شیخ القران غلام الله خان رحم الله اوئی سمت چتوئی ستوئی کم ذات توئی وئی جس کی طرف هر ایک ہر وقت میں هر چیز میں محتاج ہو اغزات توی چاہتا ہر سوک ہر وقت پا ہر سکے محتاجی او وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز میں کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہ ہو چاہتا اچھا تا پا اس وقت کے په اس شکے محتاج نہیں دا سمد اللہ سمد اللہ حاجتونا پورا قون گرے لم یلد و لم یولد لم یلد و لم یولد نتی سوک پیدا ده و نده چانا پیدا ده پیساییت ردو نئے سوک نائب شتا و نده چانا آئب ده دنیا کې خام خا سوک ده چا پزر راغلی. نکمل شی جیداد زیت پایتی شی داغ پزر آش جانشین شی اغلال شی نونو سیر آشی کڑو سیر آشی الله د دې اړتیاج نه پاک اولاد نه نا پاک نائب نه نا پاک جانشین داګه کې دونې دی پاک وجدادا دا احتیاج له انسان دا د بچی ضرورت څه کړي فنا پی راضی چې دی وارث اوزر پی خی غیر موجوده چې د غیر موجودیا په وخت کې دغه بچي دغه غا غار څه سنبال کی الله باندې نه زوال راضی نه مرګ راضی او اونا الله غایبی ګینو ولم یکل له کوفو ان احد نشتر الله لرا کوفوان هم صفطو هم سیال احدن سوق د الله د صفات پشان صفات د چانشي کیره دغه قران وای سورہ نحل 74 آیات چله سه کم مثلی شیون د الله پشان د الله صفات و اعلی کمالات و اعلی بلنش دا دو سورتونہ فلقو ناس دا معوذتین دي مخک خزانه توحید وا اغه بیانوش د درې خزانه دشمنان ډیر دي دی نو د دې خزانه حفاظت وکړي سړی سرا مال دولت ته کور کې ده یا جیب کې ده نو د دې حفاظت کوي غل ډاکوې رانه غلانې کی دشمن رانه تخت نه نو دغې د حفاظت انتظام کئی ایمان لی خزانه و داغی دشمنان دیرو نو دا دو سورتونه دا دا خزانه دا حفاظت دا پار روڑی دی دو سورتونه ته معوضتین وی احادیسو که فضایل راغلیو نبی علیه سرام ام المومنین آشه صدیقر زیران حوی سار ما خام با دا دو سورتونه وی درې درې زړه بستري تراغ وي به پټول بدن به پلاس چوکړ لو لاس په راخ مرز وفات کې نشو کولی موه او د پیغمبر لاس میرا واغس پای می چوکړ لو په بدن می ولا راخ ځکه کم خیر برکت چې د پیغمبر لاس کې راغ د بلچا په لاس کې نشي کې او نبی له سلام فرمایلیو سار مقام دا د وسورو تو نه چې درې درې زل سو نو دا هر قسم و شرور او آفات نه ب بچي چا شرور او آفات ديني دنیوي په دې دواړو صورتونو کې ځی کوي نن مسلې ولي دي وجدادا چې عقیدت توحید نشته پالبا نه توکل اعتماد نشت, نشت. اغه مسنون اسکار چې کم نبی علی السلام امه ته تعلیم کړیو نو دا ری وینا ختمش سړې د شپېو د کیږي نو پګانو بجانو دي دا الله د سیګربزه سارا پاسی نو بدره سترګې غړیږي نو مخ کې وټی وی وا ټی وی ته بناستو چې و د دل بنو اخر به ټی وی بند کړو د شو چې سار ورا پاسه نو سار وختي د سار پروګرامونو به کتل اوس موبایل له او دا که دلیم پا موبایل دی او پاسی دلیم پا موبایل دی اغا ذکر دا غ غیات اغا لار دا غا آسکار مسنون او ماسون دا د انسان د پارا ډیر وی حسار ده که لده مضبوطه پده بچکی د شیطانی اثراتو نا بچکی د شرورو نا انسان بچکی پیغمبر پابندو امت دا دی تلقین کرو خونن امت اگه مسنون اسکار معصور پرخول دو آگان پرخوی نو پدا سی مسئلوکی اختش دا جناتی او سحر دا دا مسئل دا آگه مسئل دا بیبرکتی د نبی چه اگه حصار د مسلمان ختم شوید دیو جنا یو کتاب دا مشور آم علمات طلباخوی پیجنی او آم با امنمو اوری دلی چه دا غی نوم دا حسن الحسین حسن الحسین منا مزبوت قلع مزوت قللا ولایکی مسنون اسکار دی یعنی دا اسکار در اصل د انسان دا حفاظت ذریعہ ده چې څار ماقام د اسکار ویل کیږي انسان د ډیر لی به خیرونه محفوظ او پیغمبر د خله مبارکه نو ویلی شي اسکار او رات اې کی چې کم جامعیت خیر دی غو بلکې نشي کې دا سي دعاګانی د نویله زرامچا احادیسو کی راغلی ویری دی سړی وته حیران چہ هغه خبره چہ زمون وتا چرته وهم او ګمانم نزی ان په غو دواگانو کې ذکر سړی حیران شي چہ د دنیا د اخرت څه ضرورت ته د پیغمبر په دواگانو کېشت و چاغه مسنون دواگانو سړی و نن خلق د مسنون اسکارو دواگانو بزې په بدیي اسکارو باندې اختری دا پلانکی بوزرگ وزیفه او دا پلانکی کتاب کې کی کرده دو شیرکی بدعی وزائفی شروع کرده او مسنون اسکار و مسنون دو آگانی پریخی نو زکا غیر محفوظ نو دام اگا آورادو که ده چی نبی علیہ السلام فرمائی سار ما وای دا صورت فلق دا مکی صورت پده صورت فلق کې د دی صورت مقصد تعوذ للخزانه دا خزانه چې کوم په صورت اخلاص کې د الله وحدانیت توحید بیان شو داغه د دا پاره تعوذ او پناه د حفاظت او تعوذ بالرب له حفاظت الخزانه دے. او په دي صورت الناس کې دم کی صورت ته د کوم تعوذ ده خدا صورت د دماغ کی صورت ته تملا دیکھم تعوذ خدا غمخ صورت کے تعوذ او پناہ دا دنیاوی خطرات او شرور نا دنیاوی خطرات چیکے میں انسان دا متوجید متوجہ اپدی صورت الناس کے او دینی شروع خطرات داں نہ دا حفاظت دا پارا دا وځو پانا کې راتللې دا الله یا ته دا سی تعبیر کیدئ چې سورت الفلق کې حفاظت جان ده او سورت الناس کې حفاظت ایمان ده د ایمان حفاظت دپاره صورت ناس وای او د جان د حفاظت دپاره سورت الفلق وای وګه دا وای چې توحید مخ کې بیان شوی او سوره اخلاص کې نو د ده توحید لارکه رکاواتون دو قسمه دی یو رکاوات غیر محسوس ته غیر مادی ده او دویم مادی ده دو قسمه رکاواتون ده توحید تاو ده مومن مسلمان معاہد ته متوجی کی یو مادیو دویم غیر مادی صورت فرق کې د ده مادی رکاواتونو دا حفاظ دا غینه دا حفاظت او دا استعاذی بیان او سورت الناس کې دا اغا غیر مادی سورت فلق کې مادی او سورت الناس کې غیر مادی هغه مادی یو ګوره من شر ما خلق من شر غاسق من شر النفاثات من شر حاسد د مادی شین او سورت الناس کې غیر مادی من شر الوسواس الخناس منظر نه راځي ناغه مادي رکاوټونو نه حفاظت او د غیر مادی رکاوټونو نه حفاظت قل اعوذ رب الفلق وایه پیغمبره یا هر مخاطب ته وای قل وایه پیغمبره د دنیوي خطراتو شرور په مخه باندې کلچ دنیاوی خطرات او شرور متوجی نو بنده دا سواه اوزو بربیل فلق پناه والم پرب دا سبا دا سبا اغرب دی پناه راکی من شر ما خلق د شر د تمام مخلوقنا و من شر غاسقین او د شر دا غا تیاری والانا شپینا ازا وقب کلچ خورشی و من شر نفاسات او د شر دا غا پوکو و خونکو نفلو قد پا غطو که دارا ساحران کوٹګرو نه پانا و من شر حاسد او د شر د حسد کوونکی نه یا حسدا کله چې حسد شروع کی رب الفلق فلق چولو رب چول او توي اگر اب چې شلول او چول گئی قران کې رازي فالق الاصبع کله وی فالق الحب ونوا. تو تورش با وشلی د سبا صبح صادق राणा بګې روخيږي او دانا وشلې دیغ په کې زرغون کی د غرب دی چې کوم د شپې تيار شلې دانا شلې تیغ روباسي د غرب دی مونګلا پانا راکینو رب الفلق و لك سنگچه تيار ختمي کی سبا رازي الله دا شرکیا تو بداء تو د ظلم دبدمنه دا تيارونه منګم رانا دروږه شي <تصفيق> څنګه چې اغدانہ زرغونه تیغرو واسي زمون بزونو کې د توحید د دین او د اسلام غته ور را زرغونه من شر ما خلق تمام مخلوق د شر نه بنارای کی د صورت کې حکم او پتاوز خو یو صفت در رب العزت بیان شوه د رب الفلق او ذکر د دریو شرورو ده پس ده یو شر عام نا اغا شر عام دا من شر ما خلق او دری شرور خاص من شر غاسقین یو من شر نفاسات دوا من شر حاسد دن دره تخصیص بعد ده تعمیم ده اهمیت ده وج من شر ما خلق که تمام مخلوقنا حفاظت راه پنا را که من شر ما خلق د شر دا غ تمام مخلوق نا چې الله پیدا کړې الله باند پناه واړم د تمام مخلوق دا شر سپاتین شو خوله کین دا درې خاصو خاصو اهمو ناقه ذکر کړم من شر غاسقن اذا وقب غاسق کیری والا دی تیار شپته مورات شپراشی اویزا وقبا کله چې دا خورش په ټول مخلوق باند دا ځان سرا شرونه دشمن ڈاکو غل مار لړم دارنګ د دا شپې په تیار کې د جناتو دا سرا تو شیاطینو نه یرا دا د اشپزان سرا ډیر لوی تیارې وروړي ځکه نبی عليه السلام فرمایلی ما خامشي ما شومان کورونو تدنک ځکه سرکه شیطانان خوريږي نقصان وته نه رس بياروستو خیر د کوږي خوده اول وقت وخت سرا راخوارش نو الله دا سپ د شرنه مې بچی ډاکو غل دشمن راوته دي جن شاعران نه مار لړم نه الله بچی ومن شر نفاسات فلوقد نفاسات فلوقد خیر ده دلاندې زه شته کنه دا, دا خلک مې متوجو خرابوي بس لاندې کینی لاندې مرګري کینی <تصح> د شر دا پکو وخول کو نه پغټوک اوا کوډګر ساحران جادوګان جادوګران دای د شر نه بچي نبی علی سلام باندې سحر شوو اؤ لبید ابن العاصم يهودي پکړې و دا غلونو بیمارو حالات دو حدیث کی راضی یخیل الای انه فعل شای ونم یفن خیال کې براتکار میں کڑے دے و کڑے بینو مسالانو دس کڑے دے بیاویچے دس میں کڑے ہو کانا دا داسې حالت و کیفیت هم پریشان دے مہاتم پریشان دي آبا آخر فرشتی رالی یو سر تاو بلخپو تاو الارو تپوس اس کئی سچل دے بیمار دے سب بیماری دے سہر دے چاپی کڑے دے دا لبید بن العاصم پکړل س کې کړل آ اشیم خولی شداسدا سې چلې کړل کم زيره بیری زروان کې پروت نبي عليه السلام صاحب او لېګل او هغه سهر او ویس ستنې منیو یو شه بل شه د کجورو پټ دا پټه مټه او دا شي نه بقيو مختلف شي نو هغه ختم کړل او ټي ور کړې وي یو ل سایه تو ندیو یو لږ غټي یو یو آیات ویل کېدو غټه پرانیستله د سهر اسا ختم شه سهر اثر کای نه کای ولینک دنیا کې الله د امتحان د پاره ډیره شیا پیدا کړي زهر شتا اثر کای کونک نو سهر مې او شهده اثر گئی اثر شتله چاړه اثر کای تورا اثر گئی چووالی شي زخمی کای وجنی زهر او غړلې شي اثر گئی نو دا هم یو غیر احساس غیر مادی موثر شی دی ها اگر چې هغه سره د الله دا, دا اجازه او مشیت نه بغیر نه بقر کی بقرګی دیر شي الا باذن د الله په اذن سره مشیت سره خدار الامتحان دا چې الله پیدا کړی دی ها دی سره بیا به وحی محفوظ نه څوک دا وای چې څوک دی مو نه اصل د نبی عليه السلام وہی محفوظه وا د دې اثر د سحر سرب په قوتي خیاليه باندکی دغه حدیث کې مل الفاظ دو يخيل الیه انه فعل شه قوتي خیاليه ده د من صالح السلام تذکر قران سره وی حدیث کراغلی نه منم بخاری من منی نن سبع راغلی نمان کراغلی د اصل کې منکری نه او دا رائے د معتزله او د کشاف معتزلی دی دا رای کشاف کې موغا کشاف والا اختیار کړي نو د معتزله رائے د له سنود جماعت کونه او قران وګوره که څوک ی حدیث نه منم نو قران خوشته کنه قران کې موسی علی السلام بارک الله راضی سائران او سحر کو نو قران سوي يخيل الوه انها تصع يخيل الی قوت خیالیه باندې اثرې قوت عاقله زړه عقیده محفوظ وا صرف قوت خیالیه سحر سشه دې مرز نه کنا نو مرز او بیماری د نبوت سره سم نه پینه نه دا بیماری د چړې باندې را پیغمبر بانی بیماری نه راته بارحال من شر النفاسات فی اغا کوڑگر ساہرانم تے مراد چې چھو غوٹے ور کئیو پوکیوئیو سہر کوڑے کئی اللہ دائی دا شرن محفوظ نن زیاد تی دا ساہران کوڑگر یو خو دادا چې د دا ټولو نغٹ ساہران دنیا کې اے او او اسم دی دے وجہ نا یو ریسرچ او تحقیق یو عالم کرد او ای دے وقت دنیا کې. پای اسرائیل کې د دنیا لوی لوی ساحران يهوديان ناشتي مسلسل په امت باندې سهر کوي ټول وخت دی وخت کې د سهر په نارغه کېږي واج سره د فتنو دور ده د جالي نظام شو راو شي وي ده دجال کار سهر ده نو دجالي نظام هم په سهر کار کوي لایي ديم ادا چې د مسلمان نا حصار ختمش مسنون کار داګ روحانیت الله سره تعلق ذکر نه ختم. ځ کو د کېدللم په ګړاو دم ټک دی او پهسی دلم په ګډ ټ په مویل صحر با سر نه کوئ. ځکه چې دا صحر کېږي لیا د یا په یو مخصوص شخص کېږي یا عمومی فضا کې شوور دی نو پښان متل کوي او چرته ورځ په کم زورې. وار خوارزی چرته हिसार چا کې نشته ذکر ازکار مسنون نشته دین سره تعلق نشته بسغه हिसاره ماتیه ور روان ده د سحر عام اثر کلم مسنون اسکار کیږي نو به دې سره بچي نو بیا خلګ ګرځي کوډګرو پس تعویز ګرو پس ايته پسې مخلي عزتم لوټاویږي ایمان وقیدم قدم مله کی نو دا صورتونه وای چې د دینه بچي کنه من شر نفاسات فی او دا دارنګ دویم دا خود تفسیر یو تاویلی معنی ورکړې موږ ویلو علوم القرآن کی تفسیری او تعویلی تاویل. معنی دا دا چې من شر النفاسات په لوقت دا یو تعویل دی روح المانیم لیګلې وی ابطال او عظام الرجال من الحیات اموی شیخ القرآن رحم الله هم د معنا دوی مکړې ده تعبیري تفسیرم ده او تعلیلم ده د واړې کړو دا خبرې په ریکارډ دی اوسه ادا چهی مانو یادا کوي من شرر النفاسات په لوقد د شر د پروپاګاندا کوونکو نه په مجالسو کې ادي ابتال و اعظم الرجال من الحیل د مسلمان اسلام خلاف مشوري کوي ناستي پروپاګنده کوي الزامات لګي اغه وحکم لاغول اوسم لګی حق پرست وبان سو قران او ای سنت بیانای نو پراپګاندا دا دوانه منی خیرات نه منی زکات نه منی اوس پکې نو خبرې دي حیات النبی نه منی عذاب قبر نه منی دې دبارا چې خلق د قران نه او د سیئ اقیدین واړي ذکر د قران نه د قران په نو خو نشاړول کې چرکه قران موهایدا سی کتاب نه او خو با کارازان کافر کی دارن توحید عل اعلان خلاف خونی شي کوي توحید خوی منو. خو یې منو دا خلق د پنچپریان ل سپریان غلط خلق ده غلطی مسالې خي عذاب قبر نه مني حیات النبی نه مني دعا خیرات نه مني د پرا بیگنده د دې د پاره چې خلق د قران ته او سیقې دی ته رانی زدی که رانی زکیږي او راضی داغي د سرستر کو سر د زړستر ګم کولاوی قران کتاب دا سره بصائر د زړسترګي د بسیرت سړی کی پیدا کی د د اغه دکانداري د د اغه چودراہټ اختمیه کله چې سترګي کولوشوي نو بیا د د تابیداری خونک د د پدې خرافات او بدادو کې خود سربیانی مرګره نماشرانو بیوی خیرات دوا نمانی اغیر پری خواست نو سی کشرانو نوی شه شورو حیاتو نبی نمانی دارنگ عذاب قبر نمانی عذاب قبر ویتر نمانی کتا عذاب قبر منلی وی شر بدد بده ولی کاؤ مو خال منو سمون دا علماء شیوخ چه دا چالیس پینتالی سرز پده رمزان که دا شابان نشوروی او د سارنا ماخام ما ماخامه پورې دا درسونه کوي ځان یې ستړي کوي دا سره بارکو ولک او د دې دا بارکو چې د عذاب قبر, نبج شو دا جانم دا نبج شو قبر نه بچ شو د جہنم د عذاب نه بچ شو عذاب قبر خو یې نه د چر د قران را واغسنه د الله په توحید داخله کوې کړ نه د پیغمبر سنت او دایم مقابل کې په بدعت باندې خلک کوې نو بهر حال دغه پراپګند کوونکو الاد پراپيګاندو نه بچ کې اسینه د دې پراپيګاندو کې راشو قران توحيد رانه پاتينه شو موږ ان شر حاسد يزا حسد بل شر دره د حسدګرا حسد ده حسد, حسد هم یو بدترین جرم ګنامو او حسد خطرناک دشمنم ده حديث کې رازي ان الحسدا يا كل الحسنات كما تاكل النار الختب ده حسد نه کېدا سيخري لکه سينګه چې اور خشاک سوځي حسد ستوي وی. حسد ویل کیږي کی تمنا د زوال د نعمت د غیر د باندې د نعمت شوه دي د ناواغسي شو مال راکړي دا حسد حاسد دراسن د الله په دې تقسیم نه دی راضي او باله اعتراض ده له دې ولې ورکړه دیو جن وای کنه دشمن حسد کی آگ میں خود هی جلا غاې دا حسد پور کې ده پخپل سوځي سونه کړی شي اسي ځان خراب کی. او د مغبطه پس اجایز دی ا زوال د نعمت د غیر نی د تمنا نه چې د نه دی واغستې په سره خسافت کمالوی د الله د غسیما له مرایې بیا نبی له سلام خولید غبطه خو جایز و پس خیدل. و خاص کر که پسخېګه دا دو شي نه ډېر له دا پسخې دودی الله حسد الا بل اسنن یو عالم د علم ورکړل بیانې الله د قصې لمر راګه جزیم بیان حلال رزقي ورکړل لګي الله دغه سي حلال راګه چوي لغم نو دقه کې بیا غيبته ډيره پکار ورپسې سورته ناسو د تته مد مخ کې و بده دا مزرات دینیو حفاظتی ایمان پدیکم حکم پا استعازا صفات سلاسا در رب عزت التا دری شرورو نو دلتا دری صفات در یو رب الناس دو ملک الناس در ملاح الناس نو رب مالک و اله التا یو شرو یو صفت در اللہ دلتا داغه شرور و نو یو ذکر شوهره هغه غیر محسوس غیر مادی شر من شر الوسواس نو شر واحد او ناس ناس پدی صورت کې پینز زل راغله دي پینزو زالو کې اشاره ده انسان پینزه حالت وتا یو ور کوټوالي رب الناس دویم د ځوانه حالتي ملک الناس دریم ګډاواله د اله ناز او باکي دوا ناس ناس یو هغه مؤمنینو ته اشاره ده چې وسوسه ورتا چوري کوي او دریم هغه کافر فاسق شیاطین ني چې وسوسه چوونګي دي نو بله اعتبار 15 ځله دا ناس ناز لفظ ذکر کړه قل وای پیغمبران بندا د خطرات او په موقع د حفاظت په موقع اعوذ برب الناس پناغواالم ربو پالونکید خلقو ملك الناس پباد شا د خلقو اله الناس پها جتروا د خلقو من شر الوسواس د رب مالک اله ذ مال پنا راکی من شر الوسواس د شر د وسوسه چون گینه الخناس چه پت رازی او پشا تیخت اکی اللذی اغا خانناس یو وسوسو چه وسوسی چه فی صدور انناس پسینو دا خلقو که من الجنت وانناس کده جناتو یو او کده انسانانو نی دلتا د الله دری سفاتو رب انناس ملک الناس الاح انناس دری حالتونو تا هم اشارا و دا انسان دکا رب الناس کې اشاره ما شومواری ورګو دعا لیدره ځکه په تربيت ته محتاجي کنه رب الناس زوان شي نوې جوړې د دنیا مارتینګ کړي دا نه مالکین الناس سینې له زور راش نو الله مالک شتا او الاه الناس بوډا شي بل کاريني بس ګټ کې ناس یې الله لا کین دلته قل اعوذ برب الناس مخ کې ویل قل اعوذ برب الفلق باندې غستا او صفت درابی روڑو مخکم دلتم زکا چې دا حفاظت هم دا تربیت حصد کانا مدا حفاظت هم یو او د درے و صفاتو کی درے قسمت توحید تم اشاره دا رب ناس دیت توحید فی الخالقیت و ربوبیت وی ملک ناس دا توحید فی الحکم والتشریع اشاره اشارہ ملک د ملک نه د مملکت تسلط توي تنظیم کوله توي حکم کوله توي لري کیږي پر ریات باندې نو اوس ارقلا اغا ملک ده نو د ملک حکم منلوه تا او حییکا نو ځکه ملکین ناس کي اشاره داغه توحید فلیتا او حکم او تشریع او قانون د اشاره چی نظام قانون حکم به الله چلی او الٰه الناس کی توحید فی اللوهیت دا بنیادی درې غټ د توحید اقسام دلته بیان ش من شر الوسواس دا غا یو شر غیر محسوس او غیر مادی دا شر دا وسوسه چونکو نه الخناس خناس چاته وای هغه چاته وای د شیطان صفت دی چې خان سن دشا تر اپنا راخکارا کیدل راتلل او بیا چه کله انسان ذکرو کینو پشا تیخت تکی دا صفت صورت تکویر کی دستوریم بیان شوه دیک الخنس حدیث کی رازی اِنَّ الشَّيْطَانَ جَاسِمُنَ لَا قَلْبِ اِبْنِ آدَم فَعِذَا غَفَلَا نُوَسْوَس وَعِذَا ذَكَرَ اللَّهَا نُخَنَّسَ شیطان خپل ختمم د انسان په د زړه خي کله د غاافلي که نه دله د دیین ذکر نه نو دا شیطان بیا را شي ووس چې. کله د ذکر شروعې نو خل نه سا پهشا او د امتحان د پاه اللهره بزت دا طاقت شیطان لور ورکی د حدیث کی نه شیط نه جرې می نه انسانې مجرد دم. د انسان د دا شیطان د انسان کې اورګونو کې دا چې چلن کوي له کومې چې چلن امتحان دی بس نو دغه شیطان وسواس خناس د وسوسې د شرع علاموں او سات او وسواس بدترین مرز هم ده حدیث کې راځي شیطانان مقرر دی کله یو شیطان دې اغپا او دسمانه مقرر دي بل شیطان دے آغا چدینو مانزبان مقرر دے یو ولاحان دے بل حنزب دے او دس سڑے کئی وسوسواج دازه اوچ شو دازه پاک شو دانه دے انزل شوی یو خدا یقینن خکاری نو انزل او یو اسی وهم و وسوسی نو گنٹا تیر شو دسین کی نو منست جمعت دارن مونږ کی وډیږي نیت نه برابرې نیت کوم نیت می کړې نیت کوم الته رکات تکبیر ولوږی دي نیت نکي دا نوی رسولمو ای مقرر دي وسوسه شيخ الاسلام وی قائم دا غوسوسه بیا شپږته ذکر کړی او دس کې وسوسه مانزه کې وسوسه ایمان کې وسوسه طلاق کې وسوسه نو مرزونه اخته کی وې د ایمان کې شک راځي کلا کلا خبر ذہن درازي دا الله متعلق راجي دوي دا څه وسوسه راجي صحابي دراغري و نبي عليه السلام ته ویل رسول الله سدا څه خبر ذہن درازي چې ځویم چې پاغه باندي تکالم خبره کولو مخ کې ز سکاره شوي خو دا سره نبي عليه السلام اذا ستا کار وسوتې ترت مطلب دا وسوسه او دا د ایمان نه خه د شیطانغه چاته وسوسه کی چې ایمان بکی خوده پس مخ کې تل نه دی به کار ختمول به کار طریقې خو اعوذ بالله واه وسوسه على ده شیطان جس رب ته دکانی و تو که دارنګ امنت بالله واه سورته اخلاص واه دا سه مختلف طریق نبی علیہ السلام احادیث کې خو له نو دغه وسوسه نه بچ کې دوه طریقه بل دا د دې سره مقابله کول غواړي مقابلی دا بت مقابله کې ذکر دیکي که خونه خل مخ کې زین او بیا به دې زې تورس علاج دغه عسکارم نی او ور سره دا مقابله وکي مقابله دا دا چې وسوسه راتله زردا نه پاسه خیال بدلاوه مجلس بدلاوه دا سی به یوفتنی مقابله غواړي بس بالکل ختم شي طریقې دی نو دا وسوسه خطرناک مرز دی دا نن سبا چې خلق وي ټنشن دی ډیپریشن دی دا ټنشن ډیپریشن سره توي دوم دقه وسوسه او وهم ده جدید نومنه دا پیداکی د شیطان د وسوسه نومه وه طلاق کراځ کل کل سړی د اوس ورغلای نو د خرازی مسائل او لخرک نو دا مسرای وته چاته طلاق کې وسوسه واقع شي ی رجی رکه مې دا سرا ل نو چې دا خزه خو طلاق کني او دا سې ویلی و چې دا, دا سې نو طلاق کې ایمان کې ایمان زکه او دا سکه دا قسمه کسم وسوسه راځي الزی دا ووسوسه کنا سوسوسو چې وسوسه چې فیزو د نور الناس پسینو د خلکو کې من الجنۃ و الناس هغه د جناتو نه کده انسانانو نه جنی شیطان وسوسه چې جوړک انسی سیمه چي مجلس کې کی کینی مرګرتیاو کی او وسوسه چي د الله د دینه نه توحید نه خلق مله کای نو بارحال د دو سوراتونو کې د دغه خزانه دا حفاظت دا پارا دا دنیا دا شروع رونا تعوض و او دا دین و دا ایمان دا شروع رونا حفاظت دا پارا تعوض خود لشنو یو حدیث که رازی ترمیزی نقل کرده کنز و اگر اگرچه پک سنده سکلام هم باز علماء کرده خو دادا چه فضائل لی رازی روایت که احب الامال الله الحال المرتحل اللذی یزرو من اول القرآن الى آخری کلما حلن و ارتحل خوخ اعمال اللہ تکم دی حال مرتحل نبی علیہ السلام وضعاتو مثلا قرآن د سر نشورو کرو آخر طور سید نبی دوباره د سر شروع کی نو دی وجی دا علماء مستحبی کی قران ختم شي دوباره د سر نه ویلش بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایه جنابود ویا جناستاین اهدی نسراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سوره فاتحه د مکی سورته دی سورته کیم مساله توحید, توحید او د صورت سورث کې درې خبرې اول درې آیاتونو کې داوه د توحید او پاغي باندې دلایل او صفات در په بولې چې دا صفات در اصل دلایل د دې داوه او دیمه خبره یا کنابدو یا کناستاین کې نتیجه او ثمره د دلایل او ورسره د الله او د بنده حق یا کنابدو کې دا لا حق او یا کناستاین کې اشاره د بند حق چا حاجتونه به پورې کئ او به د نصراط المسطیم نه اخره پورې درېمه خبره په کې تعلیم او دعا او ذکر د فرق ثلاثه مونا موناله موضوعونه له ظالمین یا په دې صورت کې درې مزامین چا د ټول قران مزامین ټول قران خلاصونه جوړ د مزامینو غټو یو دری بنیادی مسلی دي دری موضوعات دي چې قرآن زیات تر باغ خبره کوي <تصفح> یو اعتقادات عقائد دا یو هم موضوع ده قران او ډېره غټه واه هم عقائد چې دي توحید رسالت قیامت دا ام ال او ماهه تل بیا نور عقائد دي بزيل کړي او د دې مقابل کې د باطل عقایدو رد کړي نو یو مضمون دو ده دویم مضمون قران کې د عبادت دی دا, دا. دا الله درزاده پر عبادت منځ روجه حج زکات ذکر تلاوت دا ټول عبادت او دریم مضمون هغه معاملات او معاشره ده چې عقیده جوړه شو عبادت خو و صرف دین ده دی دو نوم نه ده درم شیم بګیره معاملات او معاشره چې دا انسان به بیا په سماج سوسایټه معاشره کې لین دین څنګه کوي د خلکو سره به تعلقات څنګه یعنی حقوق الیادی کنه هغه معاشرتی زندگی د معاملات او زندگی به څنګه صورت سورته فاتحه کې دا دروانه مزامین بیان دا اول دا الحمدونه تر رب العالمين الحمد لله رب العالمين دیکه توحید الرحمن الرحیمه الرحمن الرحیم کے دا دا نبوت او بیان ځکه الله د رحمانیت رحیمیت تقاضا دادا چې انبیا دنیا ترولې او مالک یوم الدین کې قیامت نو دی مالک یوم الدین بوره د توحید نبوات او د قیامت ینی د عقاید او بیان او ایه کنابودو یا کنا, کنا سین کې اجمالی طور تمام د عبادتو निजाम د اشاره اوه د نسراط ول مستقیم کې تراخره بوري بیان د دغه معاملات زندگی صحیح معاشره صدا اغا سراط مستقیم دوا چې صحیح معاملات او صحیح معاشره د انسان جوړش بساده دی ټول قران پدې تیوار سره د دې قران د مزامینو خلاصا په دې سورته فاتحه کې ذکر شوه حدیث کی راضی دا نبی علیہ الصلاتو والسلام فرمای چې د دې قران د ختم په مقبوند دعاګانې قبلی د ارمی روایت ته د انس رضی الله تعالی انه عمل نقل کړی اولنی دویم جلک چیکانا انس اذا ختم القران و جمع ولد و بیتی اهل بیتی فدا لهم قران بیوی د شپه به ختم شونه اخری سه به پرخول ساهر به بیازا غا اهل عیال راغون کو مجلس کی وی چې د قران به ختم دعا برکت کی دویم شامل شه خدا موقعید قبل دو او دارن د دا مجاهد نه نقل لچنه دعا یو استجاب نه ختم القران برحال نو دا موقع انشاء دعا دوا وکاو خو نای نه مخ کی یو سو خبره اغا دا چې دلتا دا فضل احسان سره دا کتاب چې کم شوروشه او اغا سرطان اورسید ډیر علما طلاب لرینان زین راغلیو ناول خو دا خبره چې څنګه حقو یقینا غصب زمانه ني يداشي زکه قران د الله کتاب دی دا بيانول لزور لري لوې مطاليره لري څنګه چې کارو یقینا غصنه ده نو یو خو د الله نه مافيو بیا دلته درس پنيت راغري چای پکوم امید راغري زما په خیال غصب او وتني میلوشي نو دا غي د پارزه مازي رات خویم او دویمه خبره به یاد اچي د عدل تمونګه قران او یک مرګري دل تکې نو دا قران دا درسونه زمون مقصد سی ما درس کې بار بار ویلو زمون د شيخو مقصد د قران نه صرف علم خو دل نه د علم او تفسیر نه او د تفاسير نه تفسير نه ډکدي علمی خبره اله تشتا خو زمون د درسونه جکم دي دا در اصل د اسلو او د انقلاب دي چې د خلکو عقائد اعمال درشی او بیا چې چېز ده ک نو د غځمداري او دا کار په زماوالي او دا مخ کې نو د مرګری جدل ته علماء دي طلاب دي قرآني ازده ده نو دا زمداري ده چې دیبا دغه د الله دا کتاب قران مخ رسی رسي دغه په مطابق دانا من بس خبر ختمش. نو دا نه چې مون قران یو بس خبره ختمش نه دا یو زمداري زمون بلې بوج او زمداري په دی وګوراله زمون شيخو مشایخ و زمون په سرې خوا استادو په سر ده اوس آئنده دور د دین او ځوانانو علماو او د دې طلبه وو ده نو چې دا میشن چې کوم زمو د شيخو چې دا مون نزاینیش زکاوی په ډېر لو قربانو مون تر رسوله ناسینه د میشن او کار مون نزاینیش او دغه د تحریک رجوع اله القران د تحریک چې کوم د شاع سبنا زمو مشایخ و تراغلو چې د دغه تحریک مونږا چرته ځای کوم کی جوړنه شو ځکه د الله قیامت کی مسولیت د الله دربار ته هم ته کی او دغه استادانو شیخو سربهم ملاوی دري نه چې کوستر کی نیو اندازې مدارید او په بهتري انداز او د معاشري او د سماج او د دې انسانيت هرې طبقه ته دا پیغام رسول نارینا، زنانا، بچی، مشران، کشران ترده تعلیمی افتا، غیر تعلیمی افتا هر سوک چه مخیل راتل زکر دا پیغمبر دعوت کی اموم دعوت ناغ اموم دعوت مطابق داکار مخی رسول او چلول نور شرکای دی اگی تم دایو دعوت فکر دی چه قرآن سره تعلق جوڑ که قرآن پا مانا مطلب باندی وواه ازدکه د قرآن نه بغیر نه د ایمان درست را لی شي نه د اخلاق او نه د عامالو نه زمونږ د مسئله نه زمونږ د ملک نظام درستتی کیږی کی کی با؟ نو په دغ قرآ ب کږي نو د قرآ تلاسه چول غواړی خ دا ډیره ل د افسوس خبره ده یو سړی ځان د مسلمان وی. خدا خ قرآ ایمان د قرآ د الله کتاب دی خدا د پهدی نه پوهږې چې د الله د قرآ کېلی زونه وی دا حسرت اپسو زه خوهم مسلمان څنګه مسلمان شه چې دا الله دا کلام نه قران نه خبر نه لے۔ او دا انسان در اصل دا الله دا د یک کارخانه قدرت داسي عجوبه ناشنا حساس یو ډیر غټ ماشندري دا دنیا کیو ګوره کارخانه نه ماشندري راش نه ماشندري سرا خپل پمپليټي کتابچې آف آن بیسنګ کی ګارانټي سره د دې د چلولو طریقې سره د دې کې فالټ راځي دا یبه څه طریقې اوس یو سره آ کتابچا صرف راواري او کولې نور لولینا په خپل بنه پويګي بلته نه خي او ماشين لا یو سيو درز د ماکو کی دغره کله ماشين دری دا غې نه زیات حساس غټي لوي ارسو بنه پوي نو سرکار خانه او خپل نه انجنیرم رايش ایسټ کی سروزیو سرای د 12 پارا چې د چلو خیدې د ماشينډري کلاغه دار څخه 40 د کی نو دا غې نه بعد هغه نه د 10 والی په کازه ولارد شي خپل کې داخل کی چې ما ودا خپل کارو خاو زما په مخ کې دا ماشينډريو چلو او هغه په دې باندې پويش دغه سي الله را العزت د دا د الله د کائنات کې د انسان په دې تمامو ماشندرو د الله کیسه عجیب ماشندري ده حساسه عجیب ده نازکه ده خطرناک هم ده فائدہمن هم ده <تصفح> ايسره یو خپل کتاب را لېګره او به وسره محمد رسول الله سلام د عملی خو دنې د بار را لېګره نو س انسان د خپل د ماشندري د خپل کتاب مطابق نه چری دا تداپه دنيشه چې الله سوي زما دنیا کې د استعمال طریقه سره نو زه دا چې دا به مسلمان څنګه مسلمانی دی وژنه قران د خپل ژوندې مقصد جوړول غواړي هر سړی بس د دا قران دایي قران لاس کې قران خپل میزده د کولو کې زیریبلته و خا او کول نه ورزي نو, نو چې چرته حق برس مؤحدین علما د قران درس کوي داوت ورکاو خلکو له چاغه درسته کینی زکه زموږ د مسائل او حل د الله د دی کتاب نه علاوه په بل لار باندې نه کی واحد حل دا دی نو قران ته لا چول غواړي مخکې حدیث کې موه چې نبی علی السلام د فتنو نه د خلاصې لار اومدار څه خبره اغا به تورې یا ده هانی چې د مرګ لري دلته سونه راغلي دی دعاګان بکو زمونږه دلته دا ادارہ کار کوي دلتا تاسو مګری درس کې شامل شوڅوک د راقیې د هر واخ راې څوک د لرې لنو راغلی له مووت لبا نو دا ځ به دعاګانو کې یاد سات چې دی کمکار کار غست کږي ټټه بوټه کار د خپل وس مطابق نو زیلان لړه تنګ دی د اسباب و مسائللي نو دواګو کې چې الله دیله او سط مورې دا الله د فاظته وکې د د ووسیو انتظامه وکې من کوشش کوم او سرغانی د سیده سپدې خاري علاقو کې زین ادا سيري سراسر پراتي شاده د جماعت وساد د پاره د زنانو مدرسه دغه 300 کلونو نو بارحال د دغه د پاره خصوصي اوقاتو کې مرګري دواګان کوي زموږ مراده ده چې په دې دوه زینو کې یو ځای تعمیر موږ شروع کو الله د وسایلو تنظیم کینو تاسو خصوصسن پلو لو دو دواګانو کې دایاس ساتي او خاص کر بیا دز سره تعلق لرونکي مرګری <تصفح> خو دې خصوصی د دعا سره سره د دې د پاره سټګل محنت mehnat شروع کی چې د زینې دغه سپراتی مونږ ته د زیات تنګیدا نه چفدی کارونکو او په دې کال کې کم از کم دې زینو کې یو ځای هو زمونږه تعمیر شي او سنا سبوسات نو دغه د پاره مرګری د خپل واس مطابق څنګه چې مخ محنت mehnat کړو او الله را بل عزت آغا کم قرزا و پیسی پورا شوی نا چه اس مخ که منگ دا تعمیر انتظامو کو دکه دا حالی دا سی لند تنگ زیده در سلانده که دا کسان ڈیرو برا روخت دارنگ از پروگرام که برا ار سڑه کوشش که چه مخامخ کی نزینیشت نو بارحال دا غی دا پارا خصوصی دو آگان نارینا زنانا هم دارنگ بل بطور اعلان چې زمون دلتا کم سلسلی دی انشاءاللہ اخترنا بعد به بدوارا شروع کی گی. زمون یو دا اسباق دا درس نظامی سلسلہ دا یو عوامی دا عوامی سلسلے دلتا دل زمون گا الحمدللہ دا قائدین آزرین واخل تر تخصصات و پوری دا تولی شو بیش تره سکنڈ ٹیم کی سکول کالجوالا دا پارا قائدان آزراتا رجمہ دا حفظ انتظام سار ټایم کی دا بیا داولی درجی نه والا تر دوره حدیثه بوره او بیا تخصصات د فقيه د حدیث افتوار کلا سنن الحمدلله ټوله سلسله دا سلسله شروعات با اختر نه نو کم کسان چې درس نظامی له رازي دلته دل زمو ترتيب دی چې په امتحان او ټیس سره خلک ناغه با 24 اپریل 24 اپریل باندې با بوت پورس بزمو د درس نظامی د نه تو داخله د داخله ټیسی اوبانې بیا انټرووي دا د چا مګری کسان چې راین او دغ تاریخ یادی ځکه تاریخ نه بعد را شي مونږ سره محدود زیای د ځای ن شته ټول ټالمونږ کسانطالبان دره کولی شو زیات نشو شو زی دکه نرو ځایو کېد چې مسااجی دي نوجمتونو تولی نو بس د لګر غه منپین او د ر شم دلته خو بس لنګرم دی او کو شم دی په د قکوی ایبان د دغ دارو ل نو زیاد زمونگ وست نکی بیا مرگری خپکی گی گو را زمونگ دا کسوال آغا کسوال نو بارحال دا غا تاریخ بانے پا مقرآشی نوزا بیا پا ای که سا کسان چه او تکڑی نو آغا مونگا واخلو خوبارحال دا خو بطور اعلان نو نور تبصیلات اعلان د پوسٹر کې بویم لگی دلی پوسٹر ہے اوامی درسونا وغیره چی دا غی نوٹس هم لگی دلی دے تاریخونا آغا تاسو دعاگانانو کې دا ځای د وای خصوصنغه توولبهله ما دلته پاتې بیا هم هغې دویم دا چې څنګه هغې خدمت انتظامات میمیا په کار غې بهنی شوي د هغې د پااره زه زمونږ ملګری انتظامیه هغه معذرت خو د انسان وسی سونه وله همدلهغه سې کړی ده د اوس نزیات سړی کولی نی خو بیا همزه کو ته ای کم زورې شوي. ناغا به مافی کو خو خصوص دغه مګریوه دا ځ یاد سات هم په دوعا کې به یاد ساات هم چې کم سوچ فکر داوت ې فکر ورکی شونو دا به یاد ساتل غواړی او مخکې به کار کول غواړيبار حال دا یو سو خبرې و دوعا کو دمونلس وجهښی خو ن زمونږ نه وخته شوه چې تونونه ډیر راغلی دي او دعاګانې ډیرری او د دا د قبلیدو ده نه انشاءلله. دعا وکاو دروشری بو ا نما صلی الله محمد وعلی بل یو خبره را یاد شوه زنانه او علی سره ماته تاکید سره ویلو زنانو دغه سلسله دي زمون زمون سکندیم کې د زنانو قاعده نازرا ترجمه حفظ او ورسره د وی واړو واړو کورسونه فاضل دینيات اغم چلی هغه زنانه چې سار نني شي راتل سکندیم کې د ټوله سلسله الحمدلله دل تدازه لن تنگ ده خدا چر نماز خود تنه بوري روزانہ په مختلفو شپټونو کې او مختلفو مختلف شوبو کې روزانہ تقریبا 1500 کسان اوړي وروړي سبق ده په صاف توار سره روزانہ داسې کسان دي ځکه چې مختلف اوړي زنانو مدرسه کې رشي زيني دلتم منتدا ملې مسلې په یو یو چت کې درې درې کلاسونه استي نو حال د زنانو د غو ترتیبوم ماشاالله 2 ټیم مې او 60 ټیم کې درسي نظامی دورې حديث پورې خو سکهال دا غو مونږ ته با اکثر زنانه بنات راتللم مونږ به صرف اوله درجه کې غسل خو اوس مشوره دا شوه د جې ان شاء الله راروا کار نه کال نه د زنانو سا ټیم نه د هفس ترتیب بوي چې کوم زنانه داسي جینکه یې فست کول غواړي دا غیمه تنظیم وي یا آغا زنانه چه قاعده نازروي او سارته مسروخي ان شاء الله دا غيله بارم یو کلازي او ور سرا معشومان ما شومانی سکول و غير نه ویلو دا غيده بارا مې ان شاء الله د پرائمري او د ميدل د سطح ه لکھنا پڑھنا انتظام بهم زمو مدرسې کینو چه خاص کر زنانه چونکه راغلي چه ته دا غي د اختر نواب ان شاء الله دا سلسله به جاري کیږي نو دا ذهن کې ساته درو شریف الله حسبي منواله كما صليت الله اكبر محمد الله برك اللهم محمد الله ابراهيم انك حميد مجيد يا یا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك من خیر ما سالك من هنبي وك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استز من هنبي وك محمد صلى الله عليه وسلم انت المصاعن عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم احسن قبتنا دنا في الامور و اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعصنا قبطنا في المور كلها واجرنا من خزي دنیا وعذاب الآخرة اللهم اعصنا قبطنا في المور كلها واجرنا من خزد دنیا وعذاب الآخرة اللهم اننا نسألوك ایماناً دائما اللهم اننا نسألوك قلبًا خاشع اللهم اننا نسألوك علماً نافع اللهم اننا نسألوك یقیناً صادقه اللہم اندین نسولک ڈوام العافیہ اللہم اندین نسولک شکر علی العافیہ اللہم اندین نسولک اگر جاء女 گنار covers اللہم اینا نسولک اعج protein اگر جاء جاء نسمی وorusکر لسل کیون boiling امید توظز والزنان اللہم اللہم جلِل ونور صدورنا وجلاو حزوننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنازاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ظلونا وإصرافنا وصبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ان نستغفرك ونتوب اليك اللهم ان نستغفرك ونتوب اليك اللهم ان الله رب العزت دا بهتري نه میاش تر رمضان چې بده یی کې تدخپلو بندگانو د مغفرت او د رحمت او د جهنم نه د نجات بانی لټه مغفرو بندگانو خصوصی رحمت کې رحم کې دا میاش ستد رحمتونو د مغفرتونو میاش الله دا بهترين اوقات او ساعت بیا ستا استاد عظیم کتاب د قرآن د ختم د درس د اختتام موقع بیا د رمضان اخيري اشرا او بیا ستا کور کې استادان بندگان دلتا نارینا زنانا د دلتا نارينا وډاگان زوانان مشران علما طلاب عوام وردا کې زنانا ناس تور سره ناس الله رب العزت زمون د ټولو ګنونو معاف کی الله زمون مغفرت نصیب کی الله مون سیاکار خطاکار یو الله د سر د ویختو نه والا د خپل نو کونو الله مون ستا په بغاوتونو ګنونو کې مبتلای الله ستا رحم مهرباني د ربی وسیلہ الله تا خپل فرمایلی دي چې دا اويام میاندو مامله د خپل بندگانو سره کوم الله مونږ سره دا اويام میاندو والا مامله او کې الله الله مونږ سیاکار خطاکاری او ګناونم ډیر دي دی. الله توب مونږ باندې خپل رحمو فزر وکي الله سينا چې دا قران دا درس او او دا قرآن زمون ستا په دربار کې قبول نی الله د دغه حسرتنا او د دغه ذلتنم اوساته چا څنګه زمون دا عمل چې مونږان ستړې ک د قیامت پر اس په مخرو نو وشته الله حقیقت دای چې څنګه حق او هغه سند شي یو عادت پورک الله دا عادت پا خپل عبادت باندې بدل کې الله دا بهترین رمضان چې پدی باندې پدی کې ته مخې د بندگان بندگانو د مغفرت او درهم لټه ا سینه رمضان په ختمې دوه منګ نذر رحمت مستحق شېو نه د مغفرت او نه د جهنم الله د دغې ذلت نه نه د غرا سوینه مونږ اوساته الله مونږ خطا کار مونږ سر دا خپلو دا او یا میاں دو غونده الله معاملو کی الله مون ته دا یو زل هو درهم بنظر با باندې وګوري الله الله مون سیاكار خطاکاریو دون غوناونا جرمونا بغاوتونه دی الله چتا سرا حقیقت داري چې دا قیامت پورس دی حالت کې الله د میلاوي دولایقنی الله چې تا سره ملاوي وو او تا سر مخامخ کی وو چې الله دا ګنونه تا زمو معاف کړي الله ته مونږه دا, دا نظر پر رحمت وګوره الله زمو خطاګانې ګنونه معاف کړي الله زمو خطاګانې ګنونه ډیر دي دی. الله تا په پردي اچولي دي الله که زمون د جرمونو خطا او ګنونو نه داخله خبر شي الله مونږ ته خلک په یو نظر ګوري خلک با زمون متنافرش الله زمون بغاوتونه او ګنونه ډیر دي الله دغه سپي پردی واچ الله زمون ارغ ګنونه بغاوتونه خکارم کې یو بلته الله سنا چې اوس دی یو بل باندې خغمان کو دی یو بل نه بدسنو ش الله الله دون ګنونه خطاګانی دي دون بغاوتونه دي د استاد ګونه دا شاګر نه په ټکړې دا شاګر دا د استاد نه په ټړه لږ کار مکه معاف کی هله دا استاد اعتماد په شاګر ده نو برقرار اوساته د شاګر ده نو اعتماد په استاد برقرار اوساته هغه جرمونه خطاګانه معاف کی هله قیامت کې بے پردے مکی لو یې ته کیو وی نه دا استادو دا شاگردو دا سی بندو الله سیا کا خطا کاری ګونو نه معاف پرې بهترينا موقع پرې بهترين میاش الله استاپکور کی د رې پخله الله پرد د چ دي ب پر مکېاخت ک بې پرده مکې الله مااف کې تاله درزو چې پهې تا د افې قلم را کړی اللهته پهمون باندې رحم کې الله په مجلس کې سپینگیری ناستی الله دننا سرې نستې دي ته مالو د سپینګی لري نه حیا راځي الله درغې سپینوډو کو حیا او ساتل لاجو سات الله درغې تور سرو لاجو سات الله دا طالبانو لما ماراغليو به تر خلګ دي دی ستاسو دین طالبانو د قران طالبانو الی له سنت پورته کړيدي د لاجو ساته الله پده مجلس کې با ما شوانم ناستی ما سوم دیستا حقم پی نشتا اللہ دا دید دے لا سونو لا جوساتے اللہ زمون دا ٹھولو مغفرت نصیب کی اللہ زمون دا دنیا پا قانون کې خدا دا جرم شوی قتل شوی لیلوی حادثی واقی را غری دما فیدا بارا دما فکولو دپارار خلق جرګي جوړي کی سپینګيري بگی وی علماء بگی وی کنا کل کل کلن سنانم لیګي غا کورتا چې د دغه خطا ګنا د قتل د دغه مقدمه خلاسي وشي او مافي وشي الله من د ټول سپینګيري بوډاګان سوانان علماء طلاب ملوانا اللہ نراغری دنیز دے زنانا اللہ دا طول مونگ تا الله گئیو اللہ زمون گنون ماف کی اللہ زمون لاسون زمون زولے تا تخواری دی تا محربان ذات اللہ زمون دا زولے و لاسون خالی پریم دے اللہ پدے زولے کے او پدے لاسونو کې الله تانا مغفرت غواړو مافی غواړو. رضا وارو الله تزمن ناراضی شي الله ستد دین کار د کیګی ټیکه کی. ته د ارش اناله الله زمون نه واله الله مون اگر چې کمزوري حتا کار ګناګاریو ګندیو خو الله ته د دې کمزورو نه کار واخل او ته پیرانه راضیش الله رب العزت الله دلتا دا سونه علما طلبه عوام راغلی درس لا ستا قران تناز الله دی کورونه پریخ دی مورو پلار پريخ چا خزي بچي پريخي الله د کور راحت د کور سهولتون پريخي دلتاغه سهوليات امنو دلتا اغا راحت او ارام امنو الله غار سي ستا کتاب دا پاړه قربان کړيو الله دا mehnat دا وقت دا قربانی خپل دربار کې قبول او منزور کی الله روجي په خله مونږ نه ست دا سار نماز دیګه بوري الله زانم ستړي ک قرانم اوخو ده قرانم وورید الله دا خپل دربار کې قبول او منزور کی الله سنا چې قیامت کې ملاوی بو او دا محنت زمون طول زای شي وي الله دا محنتم هم ضایم الله دا دی بدلے را راکی الله زمون سووه و ورېدل الله په دیبانې د عمل کول توفیق راکې الله دغه جذبه دا اسلام انقلاب زمون نصیب کې الله دا زمون په ژوندو کې راوستلې الله قرآن سره زمون حقيقي تعلق پیدا کې الله د قرآن دا رسمي تعلق چې زمون دې الله دا په حقيقي تعلق باندې پیدا کې بدل کې الله دا قرآن پویا زمون دې ټولومت مسلمان نارینو زنانو ته نسب الله په قران سرا زموږ د عقایدو د اعمال او اخلاق او معاشرې اسلوی الله دا قرآن د دې ملک خصوصا او د تمامه مسلمانانو ملکونو نړۍ د ژوندګې نظام جوړکې الله په موږ باندې هغه حکمرانان راوسته لګې چې الله ستا خوفم زلګې لري او د دې ريئت خیال هم ساتي استاد الدين او د شريعت او دنيسم نظام هم سات الله دی ملک 76 سالوش دا ملک د اسلام د بارا جوړ شوی الله قربانه ورکړش لز ذره کسان پدی باندې لز دا ډیر زیاد ګڼ خلک الله پرې قربان ش علماء قربان ش عوام قربانه ورکړي او دا ملک وجود تراره الله ترننابوري هغه مقصد چې د دې ملک مو هغه مقصد باندې د ملک روان نش الله پدې کې هغه مقصد پوره کې الله غ اسلام او د اسلام نظام راولي د دې ملک امن او خوشحالي الله پیدا کې الله رب العزت زمو زهنونا فكرونا ده حکومرانو ده دا ابسرانو داوا مو دټولو دا دی ته جوړ کې چې دی دا د امن او امانه او د عدالت او د انصاف والا نظام د دې ملک راوي د دې ملک دا بد امني د بد حالی د دې واحد حال د قرآن او دا نظام د الله دا ټول له تو متوجي کی د پدلو دماغ کی کینو لیکي کی. او الله د عدالت او د انصاف او د امن او امانه او د خوشاله والا نظام دل ترا واست لیک الله رب ال تمام مسلمانان ملکونه چرتم دیو مسلمانان آباد دی الله دغ مسلمانانو محافش الله دا مسلمانانو ملکوو محافش الله زمونږ د د ملک محافش الله کم خلق د اومتې مسلمان د مسلمانانو ملکونو د پاکستان الله دشمنان دي دشمنان په دی ماه چې د ختمول غواړی دشمنان په دیه چې دی, دی کېغلت نظامونه را وتل غواړی الله دا دغې شریانو نا الله دا ټول امت مسلمه او دا ملکونه محفوظ کی الله ته دې حفاظت وکړي الله رب العزت چې مسلمانان د کفار او سراب پېکارې برسرې میدان کې ولاړ دي الله دا مسلمانانو ته حامی او ناصر شي خصوصا د وخت کې د فلسطین مسلمانان الله په ډېر لوی پریشانه او تکلیف کړی الله اغا بیت المقدس اغا قبله د مسلمانانو الله نن د يهودو په نرغي کې او پنځه کېرا الله اغا کور اغا استا عبادت خانه ته آزاد کړي د يهودو ملعون لعنتی قوم غاصب قوم نه آزاد کړي اغا مسلمانان خاص کرد فلسطین او غزه چاری پیاکی आवाज ځان الله د یهود سره او د ټولي دنیا طاقتونه د غي پښپناي کوي الله ميدانه عمل کي اختري اغه مجاهدين او تعالی تعاونو کي فتن اسرت ور کي الله په دغه یهود خپل غضب او قهر نازل کي الله اغا ملک ماشمان الله پهغ باندې رحم ترس نه کېږي الله په رمضان په د بهتر نهاش کې د سختو سره مخي. الله معسمان بچی وجلی کېږي الله معسمان بچی زخمیان کېږي الله د مسلمانانو طور سره الله هغه بیزته کېږي الله بډاگانانو باندې ررح نشت الله وانان وجلی کېږي جلو نن جوړه کولیش الله داریه را اه او زاریته وره ربا الله مونږ بډي پویو چې زمون حکومران الله به غیرت شي الله مسلمانومت به حسر او الله چا کې چې سجزبش تا نو الله چل نه پويي سچلوک الله ته زمون دا کسی حس نه الله زمون دا به حسبه سي الله د دغه حکمرانانو به غیرتی ته ته مخه تا الله او داغه مظلومه اه زاریم ته اوره الله مون پېښ نه پوي ګسوک الله سي واده دي دوانه او د ستا دربار کې زوله الاصفر نور نبو المسلي اس نارাজি الله فلسطین او قدس چې پیغمبر د امت ته پریخو نن اغد فلسطین خلق لگیا دی ما شمان زنانا دے امت تا عواص کئی چه فلسطینیان پیغمبر تاسو تپریخی امت سا شو ازا مونگو تپوس نکوئے اللہ امت بے حیث دے اللہ امت مجبور دی اللہ داغی آہو زاری وورے اللہ داغی فازتو کی اگر خبلہ ازادا کی ملعون لانتی یهودو او داغی طولتی حادیان اگر پا غزب و لانت اختا اگر عبدتو, عبدتو تاغوتو اگر دو خنازیر اللہ پا اگر سی غزب و عذاب اختا کی لکا مخیجی دے اختا کریو داغا خدس فلسطین اللہ تا ازاد کی اللہ دا اغا مجاہدین نصرت امدادو کی اللہ اغا مجاہدین او د فلسطین دا, دا غی عوامل نور حمت ور الله اللہ تے حمت و طاقت زیات کی الله پدا سی صفت حالاتو کی تیری خوننم افرین پاغا زنانو افرین اغا تور سرو تا افرین حالاتو کی بچول زہن جوڑای تربیت کوي لاس لګیا دي امت تماشګیر جوړ شوی هغه مظلومانی د دنیا درندګانو تپری خدي الله غیرت پیدا کړي امت کې و حکمرانانو کې الله دا غیم دادو کې هغه مجاهدین تفته غلبور کې الله د ټول امت مسلمه محافظ معاونش الله رب العز دلتا دا سونه خلق راغله دي الله نن دوا کې شامل شيوي دي الله حاجتونه دي چې ټونه راغله دي دی. د یزيات الله په دغه چټونو ته الله دا چا سہ حاجت ته او د کیلي کله دي د دعا درخواست کړي دي الله هر رنګا شري حاجتي وي الله تی پورکی الله دې بندگان دا زول الله سنتا تخوار دي الله زمون بل در بل دربار نش چل تداز ولخ ور الله ذا سلویخ پنځه سلویخ روزه قوم دی قران کې دغه وې چې دا یو الله نه غسل غواړي دغه یو در درنه فریاد پکاره ده نو الله موه په دې قران دغه ایستکړل الله زمون خو بل درم نش الله تمون د خپل در درنه امید او نامراد مکی الله د دې خپل بندگانو په دې زولولا سنو کې چ سہ حاجتونه دي اغه حاجتونه کورکی الله رب العزت بیمارانی کورونو کی ہسپتالونو کی دل تناس موجودو کی الله رشتہ بیماری الله بیماری شفا کامل جل و تناسب کی الله بیماری خوستون گته لری کون گته تبله شفا کامل عاجل د خپل دین عبادت د پارا نصیب کی الله رب العزت اولاد د چانی نیکمل صالح اولاد ورکی اولادشت الله دعوتا د دنیا او د آخرت د نجات ذریعہ الله مونټولو ته د اولاد الله خوشاله او خودلیک الله د اولاد د غم نه مونټولو سات ته ته الله د اولاد غم ډیر لوی غمی الله د غم نه مون محفوظ کی د اولاد زمونټولو د سترګو يخوالیک ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرتا اعین وجعلنا للمتقین اماما الله رب العز دل تناس خلق د چا دا کاروبار مسئلے الله د رزق تنگی وی قرضونه الله قرضونه اخلاص کی د رزق تنگی لره کی د رزق فراہی راوی الله حلال رزق مون لره کی الله د حرام نو ساتل کی کاروبار مشکلات ی الله ا کاروبار مشکلات حل کی الله دچا مقدمي وي الله دچا دشمني طرف غني الله مقدمه حل کی بخیر خیریت الله داغه عدالتونو د ذلت نه اوساتل کی الله دچا جه دشمني طرف غني وي ان ختي وي الله د دشمني په خپل قدرت سره حل کی الله په مینه محبت پر رضا سلا باندې بدل کی الله د دغی طرف تر بغنو دشمنونو مسلمانان محفوظ و ساتھ لکی اللہ زمانگ سون شیوخ مشایخ د منگ دا, دا قرآن لازک را کرده سو وفات دی دنیا نتلی دی اللہ دا ای قبرون نور نڑک الله تپیخ پل رحمو کی الله درجات بلند کی اللہ مون نپوی دو قرآن لازک را کرده اقای دی را درست کرده پا توحید و سنتی پوی په نظام او قانونی پوی الله سونه چې چی دنیا نتلی دي الله قبرونه د نور نڑک الله بهترینه درجه والا ورکی الله نن دنیا کې نشتا خدایونه کا سلسله شروع کړي وا اوغه جاری ده الله د ټول ورکی برخوي ساوکی کم جمدی مشایخ دی الله صحت والا ورکی عافیت نصیب کی الله د توحید سنت د قران د دین خدمت ته واغسته لکی د دی سایه زمونږ په سرونو باندې همیشه لره الله بیا بیامونږ آخرې بیا دا دعا, دعا چل اللہ دا در خاص کوو چې الله د خپلو بندگانو حاجتونو پرک کې مشکلات پرشان ل حاجتونو پوورې اومتې مسلمه محافش الله د حرمینو شریپیانو محافش. الله د عمل دینی خلک لګیا د کار کوي په مختلفو تریپو چونه پست الله ت غی یم دا وکې الله د قران کار کوي د توحید سنت کوي د اصلاح کار کوي سونه دینی سلسلی دی مساجد دی مدارست دی مراکز دی د دینو او د اصلاح کار کوي د دعوت کار کوي الله دا غټول معاون او ناصر او حامیش الله د کار زمونه په سئ طریقه باندې واغستل کی الله مونږ ته د قران د توحید سنت او د دین او دعوت د اقامت د کار نصیب کې تر مرګه پوره او الله زمون خیر خورکی اللہ مونگا نشر مخورک اللہ من محت � ho الخیر کی. اللہ محت فر شرم مکی الله دا طلبہ علماء را گھلی 고� eduard اللہ دن کار واغسترگ اللہ دا دا معاشر دا د دن دا پارا محت فر الله اللہ محت فر شرم مکی اللہ دی زینہ کار کی الله اللہ تدیل ترقی ورک اسباب محیع ki اللہ رب العزت خیرون خوارا الله د دې زاینا شرف اتنه مخوره الله خیر خو الله مخلوق خدا ته خيري استادين د خيري سونه سلسله رواني دي الله تا اي خیر خير او برکت واج د اسباب و كمي دي الله اسباب مهيا کي د وسات ضرورت ته الله پديزه کي وسات راوسته کي الله مخلوق خدا د مختلف تروبونو نه دل په مختلف او شوبو کي مختلف سلسلهو کي رازي تعلیم ها سی لئی رحنو مئیہ سی لئی اللہ منتوست و فیق سی تعلیم و سی رحنو مئیہ ورکو اللہ دے دے خلق و کم اعتماد دے اغا اعتماد اللہ بحال و ساتھ دے اعتماد خراب مکی الله دلتا زمون سون مرگری دی دلتا زمداران دی انتظامی دا خدمت کون دي الله اللہ مدرسین دی اللہ دا غا زمداران و برا چہ سونا دا منصبے جوڑئ کار کئ سوچ فکر کئی داغا مجالس سنے والے تر درست دریس شعبے سر تعلق رن کی اساتذہ کرام انتظاماتو کے شریک ماویرین چمالی تعاون کئ د خپل واسط مطابق یا اللہ تردی آ خادماں او ملازمین جدل تا خدمت کئ عام رضاکارانہ طور کم خلق خدمت کئ الله دا ری ټول په مال حال اولاد کې خیر برکت واچ بدلی ولا ورکی الله کوم خلق دلتا دي زه سرمینه محبت کوي الله تو سره محبت کوي الله تعالی بدلی ورکی الله ور خیرونه ورکی الله زموږ د ټول مارګرو دلتنه شوراکو کورونو کې خیر برکت واچ الله دا به برکتونه فتنو نه د شرونو نه ټول الله محفوظ کی یالله دا رمضان کې هم او کال کې هم دا کم مګری خدمت کوې د طاله او د د مدرسې یا به د رمځان کې خدموک چا مالی تاونو کو لنګر چلی د چا لک چا ډیر د خپل وسمتاب مرګرو عوامو کورونو نه روټی د روژماتی وخت کې بل وخت کې راړه چې دا د طالبان طالباندي درس راغلی دي الله دی کورونو کې داغه ځانانه او نارینا او مګرو چا چې دا ترتیبونه جوړ کړی سوژونه ک کړي بې پکه حصہ غستې و ځنانو په کولاو زړه باندې جمعه او مدرسې ته د طلبووله روټه را لېګلې و ناري نو و بچي په کې استعمال کلل ورشه دا یوسه الله په مال حال اولاد کې ډېر خیر و برکت واج الله بدلي ولا ورکی الله رب ال عزت ته مونږ باندې رحم وکي الله ته مونږ ته درهم په نظر باندې وګوري زمون ګونو نه خطاګانی معاف کی الله مونږ لا اګه سمراکه چې مونږ د معلوم ندي او زمونږ د خیر او د فائدې دي الله اګه مراکه چې مونږ غستل مونږ لا اګه مراکه چې زمونږ و ته پامنو هیر شو الله اګه تمام خیرونه برکتونه سوالونه زمون په حق قبول کړي چې ستا محمد رسول الله سلام غوستي او الله دا اګه تمام و شرور او فتنو نه بچي چې ستا پیغمبر دا غینه پنا غوسته وا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعالی وسبحانه برحمتک alguma da vez era que tá nossa bom tá que você pode fazer tá Oh, the...